Erobi Erikaren bazterren garbik antolatzen du Erobiko Ibarreko sindikatuak hainbat partaideekin sortzigarren aldikotz eta heldu den igandian iraganen da gore gomita Jean-Michel Galan sindikatuko presidentea. Egonon tzule? Bai, egonon tzuai. E, Erobi Ereka ipatzen denean Ibar horri pentsatzen da, baina ez da ikusten zi importantzia den behar bada pare Euskal Herri guzialen dako zi importantzia du, Prezeski? Ego bi, bai horrek duen importantzia ondiena da, e, kostaldeko jende hainitz, hurestatzen dituela, e, e, edateko urarekin e, opotabla ditzen den hori. gutxi gora bera berreun mila jendek, huroktarik edaten dute, baita udan diote laueun miletarat heldzen dela kopuro hori. Beraz ikus zoin importantea den, eta jakinez ustaritzeko Ondo hoktan hartua dela ura, egan haidu hoktarik eta go horago, e, egiten diren gauza guziak e, importantak direla, bederen kutsadurari buruz, e, beako sohots bat emanara azten duela. Kutsadurari patzen maituzu, ze kalitate edu, errobik? Ordean, errobik uh, aspaldiko urteotan ez du uh, baitezpada kalitate ona bereziki bakteriolozi sailean. Biziki hobeagoa du nitrat aldetik eta urak uh, behartituen beste kalitateri buruz, baina bakteriolozia oso txarra zuen eta erran ezake azken urteotan hobetzen ari dela bereziki demora xukua delarik. Eh, hor bat ditugu beraz sendikatan eta horretan lan egiten dugu, eh? kalitate horren begiratzea edo ahalaz hobetzea eta bat ditugu hainbat lekutan analisak egiten ditugunak urtean zehar beti toki berean eta ba euria egiten dularik, ba idor delarik eta hor ikusten dugu badela hobetze tipi bat, egenezake, bederen idor delarik. Eipatu duzu e, berri hon mila jendentzat eta hudan behar doble handako Teknikokin hola pasatzen da? Oa, artzen da ura, pumpatzen da eta tratatzen da? Hori ez du gure sendikatak egiten. Eh? Hori egiten du odizi deitzen den sendikatak. Lehenago zumin deitzen zen. Eta horrek biztadena badu beraz uzina bat nahi bauzu. Eh? Uraren garbitzeko eta hor kostaldean diren xatodo horiek buruz uraren despeitzeko. Baina hor oso Aika. teknikoa da eta biziki izgarrik aso egiten dute egunean egun guziz, analizak eta behin maino gehiagotan eta alertak eta badira eta... Baina hor ez da gure egitekoa, eh, gure egitekoa da gehiago eh, herrien laguntzea edo eh, ibai bizi direnen laguntzea eta eh, sensibilizazio lan baten egitea. Bai eskoleri buruz, hori aspaldiko urtetan gutxi gora bera laue honbat haur urtero Ikusten ditugu, ikusten eta ikilan bon, egun zomait basatzen. Baina ere hor da jende heldua, e, publikoa, publiko zabala. Eta hor, justoki horri buruz dugu, elduden gandean egiten dugun ekitaldi hori zuzendua. E, sortzigaren aldikotz egiten behitugu, erdaraz deitzen den niv zerodesi. Egan zu bakteriologia mailan etzela kalitate bizkionekoa, horrek zer egiten du hori? Hori da edo egiten alda jenden aldetik, ezen eh? izamenduak eta ezpadira ongieginak herri biotzetan, hazin e, izo eman kolektib deitzen den hori orain eriguzietan egina da, baina badira oraindik dik e, bazteretxeak, nun hor badiren baldintza batzu e, betetzekoak e, hura ongi garbitua, erganezak ez da hori garbitua, baina egungo neurrietan urerat joa hitena alden, neurritat beden behar du garbia izan, eta hor, e, Beaz, izaiten alda hori, jende, jendearen aldetik, baina bada ere dudari gabe, uh, jaskuntzaren aldetik, laborari txetan bada kabala asko, gerota, ergan ezake, uh, talde handiago batzuitan, arteiak handiak dira, baxukiak handiak dira, edo haunditzen ari, eta beraz, hor, irriskoa, ez dute egan nahi beti badela, baina irriskoa zeurik emendatzen ari da. Eta beraz, uh, ara, bakteriak dira nahi bauzu, uh, Kakaren ganik, eh, tohtzen direnak, eh, hur zikinak edo etxaldetan uh, biltzen diren uh, ungarri edo pisa eta horiek denak, emeki emeki, denak urerat doatzi bortxatuki. Eh? Eta beraz, uh, hara, badira egun uh, manera batzu edo bederen hori buruz uh, sensibilizatzen hartzen gira, uh, den laborariak buruz, uh, manera batzu kambiatzeko edo usaiak batzu ahantzi ez egin gehiago eta beste usaiak berri batzu hartu beti gogoan huraren kotsadura tipitzeko. Kambiatzen nahi dira usaiak hori ikusten dutzea? Bai, Ordian dihan hor badugu ekin berezi batzu egiten ditugu e, eta oso arrakasta badute. Entxeatzen gira mandezaun ungarrien harrotzea, e, airestatzea, e, deretara ze gaitena kompostaz. Hori azkarki emendatzen ari da, eta hori eginz airestatuz unargia biziki berotzen da eta bakteriak hiltzen ditu parte bederen. Eh, ez denak baina parte bederen. eta beaz hori eginz biziki gutiago kotsatzen da guureka eta hor laguntzatsipi bat ere uh, gutarik pasatuuz laguntzatsipi bat ere badute laboraririk. Eta eta gero biztanda bada ere... Uh, Ongi gogoan izaitea, uh, arte edo bahoki baztegetan bada badaurai zimentaturik, ez da hor urra gehiago lugu gehan txaxen, badoa direto ki uh, buzabatetarat eta hoktik segidan urrekarat, bon hara, horre, uh, biziki gogoan izan, ur horiek zerbait gisetarat, Edo lurretik basa diten, edo bak de retenzioan diten horako batzuitan txikiak izan diten, edo bon, hori berda eh, tokian tokiko gisa ikusi meite, ez da hola hemendik reiten Kutsadura bi hurianun behite, ez dena biziki ikusten eta kutsatzen dina hori bakterio logia mailanen duzu, bat beste kutsadura ere, ondarkin horiek, atxe maiten direnak hori fisikoki ere, jaz bitona bildu Egun uh, batez, hor uh, sortzi, sortzi egaren aldea, bilakaeran, nola da, joan ota undarkin gehio, edo ala ere esen txibilizatzen lanari esker uh, kipitzen dira naiz eta ainitz izan. Bai, ordean hor, uh, undarkinen uh, kapituluan gira, eh, badakigu ainitz lan egiten dela, ainitz diru gastatzen dela eta galditen dugula jendeari. Uh, ez bak guk guksendikatak, behinan uh, herri guziek eta bexiak izan diten zikin horiek eta uh, bilduak hoktarako uh, eginak diren tokietan. Uh, maluroski badakigu uh, oraino badirela uh, ezazolak eh, futitzen direnak eta zikinak nunai botatzen dituztenak iduri eta gordena irituztela edo ez dakit eh, eta nahiz eta Hubekio izan, ezen uh, urunago ginen duela somaitukte, maluroski bada ono egun, erobi bai hartzen mali bada buru batetik besterat, berroita amar bat toki nun jendeak erregularki botatzen dituen gauzak. Berrogoita amar toki. Hara, gaur egun deseteriak hor dira, hainitzoz dute erriek edo errielkargoek hoktarako egina dira, Kitoik da, eta maluros da, egun jendeak, ez dezan, desmartxa hori egin e, joan ez, han pausatzeko, eta parte berexiak izanen baitira, eta behiz, behiz agra eh, hori da bereztearen ahantaila, balio bat badu, botatzen den gauzak, balio bat badu, eta kasik denek badute balio bat. Zidurra behar lita Eri botatzen duten entzat? Ba, ordean, zigorrak uh, justoki, ba, badira deliberazione batzu harturik, garazibai urriko erri hilkarguak uh, berrikitan hartu zuen deliberazione hori, badago jende bat ortarako uh, azermante reiten dena, eh? eta zigorrak bai, bon behar da jendea rapatu, baina egia da, zigorra guk dugula, guk denek dugula hori botatzen dutelarik, zenta gostatzen da, eta bez zikinen tratamenduan, tzen ditugun tatsak a handiago dira. zigo gok dugu egun denek kopresioan tratamendu go preioan, normalitake hori gaizki egiten dutenek beren partea dezaten eta parte handien, jana e e beita zigoga ukan dezaten. Ejan dugu bitona bildu zirela jaz elektrogailu barneko <truzio> elektrogailuak ditazke,xe. Eta, baita ere, obrako narkinak, e, ba, denetarik atxemeiten da, edo ba, ba. bada bat uxua atxemeiten da? Baba ba, ez ez, horotarik, denetarik, denetarik, pentsatzena alezten gauzak arpatzen da. E, gero biztan da, begibiztan duguna da plastikeria, e, praz, haiseak ere, haisei biltzen du, eta unai labarretan kokatzen dira, urbaztegetan, behinan, ba jurean ere, edo erdi xableak e, urholdetan, E, xableak e, kasik gorderik, e, edo zer, edo zer, edo zer gauza, burdineria, bizikleta, e, bon, zer nahi, zer nahi, zer nahi. Egekaren erabiltzaileak, badira ajintzariak, badira haftingetan eta holako Ibiltzen direnak, jende horiekin, bestera biltzailekin, sindikatuak baditu ahremanak, badira zubiak? Bai, bai, bai, baditugu zubiak, eta diustoki berri zigandeko ekintza zahortarat etortzeko. Hor ditugu gurekin ustean haipatzenuen odizi sendikata, horreko baitu garbia egiten. Hor dugu ere biltagarbi, behaz zikinguzietaz, zikinguzien biltze eta tratamenduaz okupatzen den sendikataa eta beste urtetamezala horten ono bat dugu urbiziak e, bidarraiko sozietatea eta evazion eta hoge zozitate asko e, urareki lan, lan egiten dutenak, e, baina berritasuna horten da e, abihon baiunea eturtzen zaukula eta beraz hori eginez e, baditugu ditugu e, partaideak e, ganezake burutik buru, errobi baiaren burutik buru eta bai, importantea baita. Hor ere, Estitutaren Zibergale ere, dirustatzen ituzten parteideak, Agenz de Lo eta uh, Agitania Berria, Hori, uh, horiek uh, spaldik, fe, betidanik laguntzen ituzte operazioaren montatzen. Orokorki ikusten marimadugu uh, uraren uh, problematika, politikoki, irrutzen zatozu, aski kondutan hartua dela, berretaik eindargeiago egin, uh, zei irrutzen zatozu zure? Ba, uste dut, egiten dela jadanik, eh? jendeak eh, ez baitaki, baina indar egiten da kapitulu hortan gero beti bada egiteko. Eh? Uste dut, eh, zinez, guai, eh, eh, undarkiner buruz, eh? zenta bon, hor urerekako undarkinetaz da egandekoa, baina undarkinak orokorki, uste dut, bide haundia behar dugun egin, eh? Badakigu beste eskualde alde batzuitan, eh, biziki gu bain urrunago joan adirela, biziki gehiago behesten dutela, eta, eta beraz gutiago goztatzen zaiela. Eh, hori, jendea plenira biziki goztatzen dela, baina goztatzen da gaizki behesia delarik, eta beraz... Uh, uste do torbaden ono indar egiteko, baina uh, sensibilizazio kapituluan dakienik, ez eh? dut ikusten, uh, egun badira, nunai, berdiren tresnak, berdiren uh, instalazioneak eginak dira, beraz uh, da, jendeak berdura gogoan hartu, Maluroski egungo gizartean gero eta gehiago undarkin bada horaino, industriak e, hola egiten baitu, baina horiek mehe esirukete pahatzea gehiago, e, artetik joiteko, e, undarkin horiek fabrikatzen dituzten jendek, baina e, Maluruski... E, Ara, sobera sobeda bada gogoan izan beti botatzen delari gauzabat, gauza bat nunesten usteltzen gauzat, ta bono arek ere badu balioa egiten albaita komposta ban ezagun hein bainan kasik 180 80 ta mar beresten aldela eta bere hizkiotz e, balio bat hartzen duela arra baliatua dela kot ezagun basokia basokia osoki Arra baliatuola, osoki arra baliatuola, eta baso bat bereshten mauzo, behar den dukian utziz, bertze baso berri bat eginen duzuarekin. Hara, egin nahi baita baso berririk, elitakela beharrik, kasik denak, behar bezala behesiak bale Hori onda jakitea eta eritaikik iago kusi behar, kamion horiek ikusten itutsularik zikinen garbitzen, entzuten duzu basoa hitzuri purdikak raskatzen ari kamionaren barnean. Erna idu boltsa beltz horietan, eh, sukaldeko ondarkin horiek, hor basoak, badirela horrein, baso, botila ki, bon, ara, hori maluros da, ono horretan izaitea. Erika, bazterren garbitzeko, bururatzeko, Jean-Michel Galan, itzordua ere be pikatu igandekoa? Bai, ordean, igandean, beraz, sortzigarren aldikot, egiten dugu bilketa hori, dehi egiten dut, oraino, ahal baita izena eman, izenak behar beharrezkoak eta hor parte hartzeko, asuraren gatik. beraz, benevola initz uste dut, ehunta eta bat baden jadanik izenak eman dutenak, baina bada oraino tokia, heldu den, orzirailea, barne, behar da deitu absolutuki senikaterat, eta hori da zerobost, bosberatzi bederatzi hiru lausei, lausei eh, bederatzi hiru lausei, lausei, edo bada ere xarea eh, basenversan niv.com, eh, basen marra versan marra niv.com eh, horre alda eman izena, eta bi toki daude Uh, itzorduaren zat. bata hoinez uh, urbazteran ibili nahi duenaren zat itxasuko entermaxe parkinean, aparkalekuan, eta hori goizeko bederatzitan, berantenaz, bainan beste toki tokibatere gurez ibili nahi duenak, raft horiekilan, horiekilan uh, ibili nahi duena jurean, uh, hori evazion 64 itxasuko zozitatearen uh, uh, tokian. Eta Evazion 64 berasitxasun eta hori ere bederatzitan. Itzordua akhtua bedaz, Jean-Michel Galan, zuei.